ma szervusztak magyarok a többiek tudják látják hogy ebből a pillanatban estem a stúdióba de az azért van mert a Led nagyon érzi az ütemet és a tempót tudja meddig kell kitartani és akkor hát ez a bakás lista ez a bakás lista és hát hogyha megkérsz hogy hagyd ki magad Igen, kérlek, uh, kérlek, akkor addig még gyorsan elmondom hogy Vágó Pista volt az első két óra, előző két órában meg. Akivel abban maradtunk, hogy ha már az ő mondjuk így leköszönő záró témája a vallás volt, akkor erről majd egy kicsit veled is ezt ejtünk szólt, vagy ejteszte magaddal, jó? Hát én súlyosan vallás vagyok, gondolom azt sejted. Hát én azért a klerikális... Az, az félreértik, hogy fundamentalista vagyok, de az nem azt jelenti, hogy a, a, a klérust az kritika nélkül tekinteném. Ez, ez nehéz a magyaroknak elmagyarázni, mert a, a kléruson keresztül ismerik a az alapokat, vagy a fundamentumokat. Sajnán értem, csak mondom neked, hogy e, e, arra gondoltam karácsonykor, hogy áldassék az Isten, Isten neve várszegi asztrikért. Még van? én tudok olyan főpapot, aki miatt nem kell szégyenkezni. <gül> én azért mondom, hogy ne provokálj, figyelj, azért nagyon kritikus vagyok. Protestánsok egyszer mondták nekem, hogy bakigere át, Komoly protestáns ügyen. Megcsinálnák a ne, mondtam neki, hogy nek nincs értelme, értsék meg, nem erről szól a, a dolog, hogy ö, ö, fánklubosokat szerzünk egymásnak, hanem hát, ja, hát én nekem probléma volt, hogy hova járjak misére. Hát, ha nem hiteles a pap, ha hát minek hallgassam. Azért, tudod, sok templomban voltam. <hállt> Jaj, de hát én, én szerencsétlen vagyok. Egy ilyen szempontból. Én szerintem KDNP van, meg, meg, meg vallási kurzus Nekem az nem jó. É, é, hát sajnos. Te hogy érzed? Még karácsony van, vagy pedig a, tegnap a vége a karácsonynak? Ez, ez annyira vicces, hogy mi a karácsony. Ugye én több szinten élem át, és amikor Szabadkán voltam, és mindig van egy hatalmas buli a szabadkai magyaroknak, azon részt szoktam venni amin a mindenhonnan hazajövő magyarok, tehát ez Londontól, Magyarország, érted ez nagyon, ott buliznak, és tolják az alkoholt durván. Tehát azt a magyarok nem tudják fölfogni, hogy ott hogy tolják, az, az, az tényleg mint a finnek, borzalom. Tehát, hogyha nem vagy nagykorú, akkor szedd össze magad, mert elpusztulsz, és, és megy a zene borzalmas hangosan, persze kijött a rendőrség, és kérdezik a szerb rendőrök, hogy mi van. Mondják a magyarok, hogy karácsony. Mondja a szerb rendőr, még mindig. <gül> Mondják, hogy igen, nálunk három nap. Jó, és elmentek. Csak azt mondom, uh -huh. hogy ez a Balkán, hogy figyelj, valószínű, ott a magyar fiúk, nem hagyták volna abba a karácsonyi bulit, az olyan nincsen, de ő, ők meg nem gondolták, hogy abba kell hagyni. Na akkor majd mesélsz valami <gül> érdekeset, remélhetőleg, azzal kapcsolatban, hogy meddig tart neked, és szerinted a karácsony, meg azzal kapcsolatban, hogy másoknál hogy. Hát, szenteste, a... igazából szenteste ilyen teológiailag, a többi csak ráadás, de nagyon helyes, mert ha pihenni kell, meg jó a ráadás de hát a, a, egyetlen ö, ugye mondjuk ki, hogy nem ekkor volt a születés csak nem szabad a kicsiknek mindig elmondani az igazat, mert akkor a szívükhöz kapnak, ö, í, így egyeztünk meg nagyon helyesen, hogy ekkor van Jézus születése, valószínű azt mondják ilyen tűzösök, hogy január 7 vagy 9 lehetett tehát nem mekkor, csak, csak mindenki kavart Jézus körül ezt lásd be, most is kavarnak a karácsony is kavarás. A karácsonyban az a legrosszabb, hogy van egy belső ügy, hogy azt tudod-e teljesíteni vagy nem. Tehát a szeretet ünnepen, a most megfigyeltem, hogy két e, megoldás létezik. Az egyik valakinek sikerül, az a jó, és egyébként pont azért, mert a szeretetől szól az egész, karácsonykor mindenki rosszul lesz. Nagyon stresszeli magad, Még az se sikerül, amit kitűz magának. Tehát e, vannak adatok, amik ezt mutatják, hogy. hogy nem, hát a karácsony az... A, a, a, a, én abba hiszek, hogyha kicsit el tudnánk hinni a, az eredeti üzenet jó hírét, ebbe egyébként senki nem nagyon hisz. Hogy a, a Jézus születése azért egy nagyon fontos dolog, mert a, mondjuk, hogy a történelemben a halál kikerülhetetlenül uralkodott a, a sorsunk fölött, akkor ez a zsidós történet, mely szerint a paradicsombai biztos ismeret, Mózes meg a barátai, hogy, hogy hogyan lehet visszakerülni a paradicsomba vagy a mennyországba, uh -huh. az, az a halál legyőzése nélkül nem megy. Nálunk például paradicsomleves volt most karácsony. Ezért mondom, hogy paradicsomleves formájában élvezzük a, a, a földi paradicsomot, de mondják szövegek, iratok, hogy van ennél jobb leves. Na most Azt hiszem e, értelek. Érted, hogy a, a, a halál az olyan nyomasztó tény fölöttünk, bárki, tehát vallástól, vagy mint tudom, mindentől függ, politikus, de tök mondani, hogy egy politikus, vagy egy gyári munkásról beszélek, a halál nagyon demokratikus, egyáltalán nem érdekli, hogy hol vagy a társadalmi, és ezerről nem tud szabadulni, a görögök mindenféléket kitaláltak, hogy hogyan lehet védekezni ebben szemben, hogy a, a legostobább és a legszebb az az, hogy amíg élek, nem vagyok halott, amikor halott vagyok, már nem élek. És ez formál logikailag nagyon jó, jó de ez sajnos nem így van, mert ha nézem a kaktuszt itt a stúdióba, és látom, hogy hogy, hogy ha hervad el, érted? Már tudom, hogy van a halál. A egy nagyon jó tesz, amikor az előző fogas elmegy, és éppen, hogy csak bejesen, ja. mert ezt vehetem fel, ja, vagy dobva, abszolút a Hát igen, fölment a, a szívveréssel, vagy el... nem szoktam elkésni adást, pedig a alternatív lennék, és szarok a grinicsi időre, de nem azért, De a mert... Gergely naptár szerint szoktál érkezni. Igen, <gül> igen ezt akartam mondani. <gül> Na jó, akkor megengeded nekem, hogy amíg tényleg kifűlt magadat és kapod a kávét, addig az első, de csak az első zenét én jo, vezessem, konferáljam, és így tovább, aztán utána megint csak téd a pálya. Megfelez így neked? Jó. Genesis megfelel? Hát melyik? Mondjuk a mama. Az igen. 1980 A mama igen, mama megfelel. szoktunk, hát persze, hogy most is így teszünk, és én a, a Márk elejére lapozok, hogy hogy is volt, mert mindig elfelejtjük a, a szöveget pontosan értelmezni, ha már karácsony van akkor is, azt mondja, hogy azt mondja, Máté ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Vida Ildikó, hogy értsétek, Navos volt. Ez nagyon érdekes. Egyszer találkoztam a határon, egy, egy bibliát csempéztem át Romániába, és egyszer elkapott egy román vámos, megtalálta, kérdezte, mi ez? Mondtam, hogy a kollégája írta. Azt mondja, hogy ez szórakozik? Mondom, nem, ő is vámos volt. Azt mondja nekem, ez egy csodatörténet, történet, mesélek neked karácsonykor, lemente, hogy Elolvashatom. Mondom, örülnék neki. És később, amikor találkoztunk vele, ő már tudta, hogy mi besettenkedünk, Bibliát csempészünk, és mindig mondta a kollégáknak, hogy az a, a, a rekesz, amibe ültünk, ilyen kupék voltak, hogy az rendben van. Na, tehát, egy ilyen vámosról van szó. Azt írja, Jézus Krisztus születése pedig így vala. Mária, az ő anyja, eljegyeztetve Józsefnek, mielőtt kertek volna, viselősnek találték a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, mivel hogy igaz ember vala, és nem akará őt gyalázatba elkeverni, ö, ő titkon el akarta bocsájtani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az úrnak angyala álomban megjelenik neki, mondván József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni, Máriát a te feleségedet, mert ami fogantatott, a szent lélettől van az. Szül pedig fiat, és nevezék annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneitől. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az úr mondott volna a proféta által, ki így szólt, Éme a szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek Mondjuk, ami azt jelenti, velünk az Isten. Vagyis állati ciki, amit olvasunk. Barátaim, mindenki úgy gondolná el a természetes polgári jó megfelelően, hogy egy ilyen jelentőségű személy születése megfelelő formában és körülmények között történik. De nem az, hogy egy jászolban, tehát egy istállóban születik hanem ennek a házas párnak már a híre is rossz. Lássuk be! Nem jó érzés az, amikor akinek rossz a híre. Én tudom, nekem rossz hírem van. Az ember megy az utcán, akkor is rajta van, hogyha csak hárman nézik. József, most mit mondjon? Mit mondjon? Most gondoljatok bele! Mindenki tudta, hogy nem ő az apa. Hoppá, hoppá, ez egy, ez egy olyan közösség, amit általában tudnak egymással az emberek, ez a lány, ez nagyon fiatal, hasa van, Pssz, ja. Tudod ki az apja? Az Isten! <gül> ja. Mária szívét hét járja át, itt kezdő, itt az első tör. Szalai Anna Máriával vitatkoztam éves éveken keresztül, hogy higgye ezt el nekem. Csak a média ORTT tanácsa állt mögötte kutyákok voltak, most már nem haragszom rájuk csak azt mondom, hogy itt van az első na, na, nagyon nehezen indul ez az egész történet akkor fölülnek szamára elmennek, ott nem kapnak szállást nem fogadják be biztos tudjátok, miről beszélek menekült kérdés volt akkor is, most is mindig menekült kérdés van csak az a kérdés, hogy mennyire akarunk kinézni az ablakon a lényeg az, hogy a kis állatkák, a kis állatkák befogadták a tehenecske, meg a ló, meg a szamát. A három király persze nem igaz, de az pontosan a szempontjából, hogy kimentsük a gazdagokat. Az a baj, az a baj, és ha 29 18 hogy a karácsony a szegények ünnepe. Wow, wow, wow, ilyen durvá, nem beszélesz valaki? Pedig az Isten, a szegények istenének született, és ez... Ez is olyan feszültségeket okoz, nem csak az, hogy a feles szeressük a feleségünket, vagy a férjünket. Tehát azt mondom, hogy a karácsonyon sok-sok probléma van, de legalább a belgi és a kaja jó. Az mondjuk ki, és ennek is lehet örülni, mert az örömöt néha kifejezhetjük a hasunkon keresztül is. Hát most jön egy kis Lauri Anderson. They say that Like TV, a perfect little world that doesn't really need you. And everything there is made of light. And the days keep going by. Here they come. is one lista, ami ugye arról szól, hogy valahogy a lelkinket kéne ö, fölborzolni, nyitjétek el, hogy jót tesz a mozgás, nem kell betunyolni. hiába van karácsony, gondoljatok arra, hogy ö, egy pillanatra a, a, a fontos dolgokra is koncentráltatok, nem a politikára, de ha akartok jó híreket, akkor én, én borzalmasan jókat tudok, akartok borzalmasan jó híreket? Vannak jó hírek, a, ahogy mondjam, karácsony által érintett Igen. területeken is, vagy pedig ilyenkor el szoktunk menni. Na most, most kérdezek egy, egy dilemmát, kérdezhetek tőle? Nina. Az volt, hogy kélek szépen a, a, az amerikaiak végre kitalálták a nagy megoldást, és mindjárt mondom a helység nevét, mert az fontos, hogy Ramádi. És ramádit szuniták és síták iraki hadsereg támadta meg, iraki közvetítéssel, de iraki, amerikai, Amerika alapok, közöttes, amerikai közvetítéssel és az iraki reguláris hadsereg karácsonykor, és mondhatjuk, hogy sikeres volt a, a csapásuk. Majd a parátval is megkérdezem, hogy helyes a keresztényeknek karácsonykor lecsapnia az iziszre? Na, érted? Én egy Értett, nem feltétlenül nem, ideilő nem válaszsal tudok szolgálni. Én ö, elég sok... Születés napon sz... gyilkolunk? <gül> Érted? Tehát azért Én elég tőlem, sok hogy... szovjet háborús filmet láttam. Olyan időben néztem én szovjet filmeket, amikor gyakorlatilag ö, hát nem lehetett kifogni olyan napot, 70-es évek vége felé, amikor ne adtak volna egy a nagy honvédő háborúról szóló ö, szovjet győzelemmel kapcsolatos Uh, igen. Filmet, igen, és, igen, és, igen. és ott egy rendszeresen visszatérő motivum volt, amit én eleinte nem nagyon értettem, aztán talán igen, hogy, hogy a, a, az akkori filmrendezők azt, egy, azt ezt készpénznek vették, hogy a, a partizánok, de a reguláris szovjet csapatok is karácsonykor halálnyugodtan indíthattak offenzívát, mert a németek biztos, hogy nem igen. foglalkoztak védelemmel. Igen, igen. Ez így, Állandóan ez visszatérő motivum volt, és én nem értettem. Nem biztos, hogy most pontosan értem, de nagyjából ide vág. Hogy abból lehetett kiindulni, hogy, hogy, hogy még a, a szovjetek által olyannyira gyűlölt németek, ez az sem azért, volt de, a harcskészült Figyelj, akkor. az első világháborúban megtörtént karácsonykor, ez tényleg igaz, a somnál is, másod is, hogy karácsonykor kimásztak a, a lövészárkokból, és együtt iszogattak, ünnepeltek, címeket cseréltek, hogyha túlélik a háborút, akkor fölhívják ennyi. Tehát volt a karácsonynak az első... És bocs, bocs, de a főnökeink akarják ezt a háborút, de mi azért, hogy cincsünk mm. igen, igen. Csak mondom, hogy az ott tűnik el, másik világháborúban már nincs a karácsonynak mm. ilyen ereje. Hát most meg, most meg jó a kérdésem, hogy jól döntött az amerikai hadvezetés, hogy karácsonykor lecsap az ISIS-re? Nem. Nem tudott várni 27 Kéig Tényleg, hogy hívnak, nem Bush, Obama... Uh -huh. kézzel kezdem megbánni óban már, ez nagyon érdekes egyre több dolgot tudok meg ő tudja? Nem tudom, de én azért szerettem őt, meg rá. Tehát az egészet nem uh -huh. de vicc, demokrata lennék amerikai felfogás, uh -huh. politikai gondolkodásmód szerint. És közszereplő művészként vállalnád is. Ugye a Vágóval erről beszélgettünk, hogy mennyire más az amerikai közkultúra. Pontosabban <coughs> ilyen jellegű kultúra, vagy, vagy, vagy közállapotok, hogy ott teljesen nyilvánosan nem, te, a nem tekintek hülyének egy republikánus. Igen, hát, Azt teljesen bántjuk, úgy, hogy másképp teljesen annak, más. uh -huh. Igen. Nem, hát ott, ott is lemekel még vannak. Hát, csak mondom neked, hogy, hogy, hogy ebben a Sznóder ügyben, meg egy más ügyben is azért úgy látom, hogy a, a külpolitikai vonala a hát nem nagyon különbözik tól Most nem akarok ilyen durva dolgokat mondani, mert valaki szívbaj kap a rádiónál, de hát egyre szörnyűbb dokumentumok kerülnek elő. Ebben az egész európai kérdésben sem tartom, őt annyira menő csávónak. Érted. De nem... Ezért tud a Putyin ilyen erős lenni. A tanácsadóim múlik a legtöbb ilyen világhatalmi vezetőnek az, hogy, hogy, hogy merre indul el. Ideértve Putyint is, ahogy mondod. Hát gondolod, hogy, a gondolod, hogy azt, hogy ő a tigrissel e bírokra kell, azt ő találta ki? Az éneket általában a tanácsadók nem, szólták. Ne, nem tudom valahogy a... a... Úgy tűnik, hogy... Úgy de szörny, úgy tűnik, hogy a Putyin... Biztosítani tudja majd Szíria folyamatos destabilizációját, mint Ukrajnában. Uh -huh. Ő ebben nagyon nagy király. De bocs, most Obama Obamából miért kezdesz ábrán. De nem a ramadi offenzív. Ha valaki hazudik, az, az mindig borzalmas. Tudom, hogy a politikus hazudik, tehát nem vagyok naív, de mégis mindig érdekes, mindig hiszel egy kicsit abban, hogy tudod, hogy hát, ha nem. Uh -huh. És a, a Snowder ügyben, ahol eh, eh, mindenképp el akarták érni hogy Snowder amerikai bíróság elé álljon holott szerintem amit tett és felháborított tartom csak második volt a Nobel békedi listázottakon bár egyetértek az elsővel is de hogy a totális a szabadság veszélyeztetése az az amerikai elnök hát igen Obama épp úgy mint Bush amikor persze már kellemetlen, mert merkel is lehallgatták meg a többieket, akkor, akkor ez a Schroeder problémából világ probléma, addig egy hacker problémája, holott az a hacker az etikai magaslat, olyan szín, ő egy szint, magas ö, szintű CIA tiszt volt ilyen átállás, ez olyan, mint a, a, a, a Tito Jugoszláviájában Gyilász uh -huh ilyen áttállása is, és, és, és az élete kb. veszélybe van. Milyen jellemző a Putyin lenyúlja? ha, ha. Hát komolyan Obama, meg, meg, azért mondom, hogy elkezdek, de hogy milyen, ez egy pöcs. És elviszi. Mert ugye hát természetesen igaz volt, amit mondott Snowden a, a tényel se... Figyelj, a brazilok nagyon beberágtak, mert szinte az egész brazil kormányhivatal megazdaság életet lehallgatták. Nem, nem, a braziloknak nem tetszik mindig, hogyha az amerikai bácsi tudja, hogy ő, ő éppen milyen üzletet köt. Mindenre használták. És még, emellé és, tudott, és még jön a Ramedy És még jön a Ramedé is hozzá. Igen, azt mondhatok. És hogy azt ez... mondott, hogy nem, azt le kell nyomni az ízét, csak kérdezem Amerikában, úgyis tudom a télapohoz az ajándékot, meg nagy keresztény állam. Bush volt a legkeresztényebb háborús államfő, akit valaha láttam, úgy után, mint a szart. Fú, és a szaúdi családot is, azért mondom, hogy nem is merek végig szánkártni a gondolatunk karácsonykor. Hogy, de azt megkérdezem a parától, szerinted az keresztény cselekedett lecsapni karácsonykor az isis -re. Az a baj, hogy egyébként kiszaladtak az isis de azért ahol nem szaladtak ki, ott azért a helyi lakosságot próbálják terrorizálni cserébe. Karácsonyi terror hangulat. Ramadiba. Jó, jó, győdöntes volt fiúk, csak bele tudnék tudnék adni egy fájvot. Hát <gül> mit <mondom>? igen, <gül> igen. Vagyok, és, és ezzel mondom, hogy Obama eh, eh, eh, amit az emberi, meg a szociális, egy csomó jó dumája van. Tehát az, hogy ő a társadalom biztosítást, de figyelj, én valós vagyok, nekem, a, nekem ezek fontosak. Igen, nem úgy van, hogy a szegényeket vasszuk a hóra, és akkor ott csücsülnek, hanem igen, a gondoskodó társadalomban is hiszek, olyan értelemben, figyelj, Erdogán most el, most az Erdogán az megmentette a fickó életét, vagy az, az kampány? A, a ment a, a török elnök a hídon, egy fickó belakart akart ugrani a, a, a vízbe, e, már a rendőrök órák óta győzködték, és akkor a öltönyösök odamentek, hogy Erdogán bácsi beszélni akar vele, beszélt vele, és nem lett öngyilkos. Na most ez PR, vagy kérek szépen, ilyen, ilyennek kell lenni az elnöknek. Azt se tudod, miről. De tudod, hogy miről beszélt, csak azt mondom, azt se tudod, mi van. A, a... Megvan az illúziója így a 21. század elején az embernek, hogy elben mindenről tudhat, maga is különböző közösségi portálok segítségével tud publikálni, abban a remében, hogy őt is sokan olvassák, persze nem. <gül> <gül> meg van az illúzió, hogy ő is megtudhat mindent, hiszen um, se számunkra De, de Most eltudva a hallgatókat? Vaj, tehát ez egy kap... Hát honnan tudjuk? Szerintem tudni ugyanúgy nem, ugyanúgy nem tudhatjuk, mert, mert, mert, mert, mert pontosan annyira nincsen lehetőségünk leellenőrizni a forrás hitelességét, Semmi. mint amennyire abban az időben, száz évvel ezelőtt, amikor a forrásokból is sokkal kevesebb volt. Na de a Snowder érted, papíron minden, hogy bebizonyította az igazat. És, az, és jó, a németeket zavarta a zavarta, de egyébként a világot nem nagyon zavarta, hogy az úgynevezett személy szabadság, mint olyan, kampó. Tehát az tényleg kampó. Csak mondom, hogyha valaki az Orwell 1984-ét szereti, meg ezeket a politikai jellegtől függetlenül kampó. Erre persze Orbán egy kicsit rájátszik, meg most már a lengyelek is, és egyre többen. Nagyon tetszik a világ, ami kialakul. Ja, főleg a fiatalokat sajnálom, meg. Mert... Ahol elfordulnak a politikától jellemzően, és mondjuk is, hogy apolitikussá válnak, vagy apatikussá válnak. Azok a kis... kis a... Azok szerinted azért, mert a jólét olyan szintű, hogy igazából nem érdekli az átlagpolgárt, hogy ki a oktatási miniszterre adott, adott országban, vagy azért, mert kiábrándultak ebből nagyon-nagyon sok anomáliából. Azok hisznek, hogy egy darabig tart a fal... Tehát ha azt mondjuk, hogy egy városon belül melyik azok a kerület, ahol nyugodtan tud élni, akkor abba bízol, hogy ami kint van a falon kívül, az minél később ér el. Ez, ez a nagy, dél-amerikai városokban is így van, mindenütt így van, hogy több szintű lett a társadalom, és egymás mellett él, több dimenzióban. Tehát a, a, figyelj, ha nem mászkálsz a favelában, akkor egy kicsit nagyobb az esélyt, hogy túl megéled a holnapi reggelt. Ma nem érted, de a Palm Beachben nagyon, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy megéred a holnap reggel. Na, beszélgettem, hogy amerikai krapekkal két hete, itt Budapesten, egy belvárosi körzőben uh, Elképesztő lesújtó véleménye volt arról, hogy Londonnak milyen a közbiztonsága, és mindenkit mindenkit <gül> hát terelt vagyunk. Budapestre, hogy itt milyen jó. Ja, itt Persze, jó. Jó ezért, mondjuk más metropoliszel összehasonlításban példásan jó a közbiztonság, ah, de az hogy, az de hogy ennyire Mennyire parázzon, hogy a barátodat idézzem, vagy a barátod nevét idézzem, például Londontól, és, és, és ellenjavasolja, azt azért nem hittem volna, egy, egy angol száztól. Hát figyelj, én azt éltem át egyszer Amsterdamba, mert ilyen még 40 évesen tökösnek hittem magamat, azt gondoltam, hogy lemegyek a, a, a megnézni, hogy a fekák hogy ünneplik a szilvesztert. Volt, hogy féltem. Érted, nem, az más nép, más ö, ö, ö, ö, tapasztalatok, minden más. Semmi bajom, látod, itt vagyok. Csak mondom, hogy ö, ö, hogyne, hogyne. Hát bárki ember fia, ott, ott több, szerintem egy olyan száz fekával megismerkedtem. És fehér voltam, tudod, tehát azért. Uh -huh. ö, de nem történt, csak azért mondom, hogy igen, a, a a, az idegen kultúrák találkozásából feszültségek születnek, London nem a legbiztonságosabb, igen, biztos igen, ez így van de Budapest annál biztos, hogy jó, perce de hát figyelj, én a vidéki létforma rajongója vagyok, figyelj, ha Olaszországba elengedsz egy kicsit akkor Umbria megyében egy olasz paraszti faluban meghúznám magam, tehát engem, engem annyira nem érdekel a metropoliszok világa csak a, tudom az, hogy minden évben növekszik, az egyik legnagyobb problémává fog válni, hát ha nem már az. Most bombé, hogy növekszik, vagy uh -huh. Tehát a medmex Max sztorik, azok nagyon igazak, hogy energiaközpontok lesznek, és az energia, aki nincs az energiaközponton, az elpusztul, vagy gazdag. Tehát az a két le azért van több dimenzióban. Azért élsz messze, mert gazdag vagy, azért élsz messze, mert szegény vagy hülye ez a centrum periféria probléma. bontogatja is a világot látod a migránsok úgy gondolják helyesen, hogy Európában olyan értékek vannak, ami alapján élhető az élet ez, hogy a Európa elvesztette a gyenge ugye mindenki támadja Európát közben nem gondolnak bele, hogy az a szellemiség ami hat kifelé az, az a migráció egyik oka hogy itt azt gondolják, hogy a gyereküket föl tudják nevelni Tehát én, szerintem nagyon jól gondolják az más kérdés, hogy, ja, Snowden, meg azt mondja, hogy közben nem ez készül, hanem egy... Figyelj, amikor a, a, a, a Sznóder ezt mondja, és tudjuk azt, hogy az Orbán Viktor is Facebookot, meg Kubatov Gábor, a, a szocialistákkal, nekem mindig is az a bajom, hogy nagyon kicsi a fantáziájuk. Tehát nem tudják fölfogni, hogy mi történik. Tehát, a, a magyar szocialisták. A magyar szocialisták. Ja, ja, ja, igen, igen, igen, a magyar Hát hiszen világvevő készülékeken világ. is hallgathatnak bennünket. Értelek. Igen, igen. igen. Momentál. hogy, hogy, hogy, ez, hogy a, ez, a, ez a tendencia, hogy, hogy valóban, és nem volt ez mindig így, nagyon nem, de most az a tendencia, hogy kifejten inkább a baloldaliak tűnnek egy kicsit elaggottabbnak szakálasabban vagy, vagy, de, de, de, de, ne, de, ne, de nem így lenne helyes vagy tudja Isten, hogy lenne helyes de nem így van máshol ne, ne szórakozzuk, mert itt a mikor a beszélgettünk és akkor az, hogy a löpen Le mi lesz meg a Merkel-nel mi lesz azért mondjuk ki, hogy nulla nudli. azért a franciák megmondták hogy, hogy fú, itt polgárháború lesz hogy itt bejönnek a, a Löpen-család vagy a, a, azért mondom ez nem ilyen egyértelmű a mert t megerősítették minden mm. magyar média arról beszélt, hogy Merkel, ú, vége vége, bocs, de nincs vége Merkel a miniszterelnöknek beválogattam azt tudod, amikor elmondta, hogy mit miért csinált, akkor úgy mm -hmm. döntöttem, hogy ne, neked ő a igen, igen neked. és akkor ugye a Merkel lett és mondtam, hogy rossz híreim vannak az ellenzéknek, hogy, vagy az ellenzőknek a, a németek még nem gondolják azt, amit a bajorok pedig most nem úgy nézünk ki, hogy a Uh, nem sokára lassan 30 uh, országot számláló Európai Unió egyszer egy közös nagy vezető uh, mondjuk, hogy hatája alá fog kerülni, épp ellenkezőleg el, most éppen igaz. Igen. másokat rendek érdekes, amit mondasz Merkelről mert, mert én is ugyanazokat az orgánumokat olvasom, illetve követem lehet, hogy, hogy, hogy neked van igazad és meg fog erősödni, vagy már is erős, de nem hát az, az, az maga ezt akartam mondani nem hogy a, a, a nem létező bizalmi, vagy a le, le, le nem folytatott bizalmi szavazáson ő szépen helytált így van, azt mondom, ez nem semmi Nagyon, gondoljunk bele, hogy a, a, a... Populista, Orbáni, xenofób gondolkodásmódnak rendteltes nagy piaca van nemzetközi téren. Ezzel lelkisméreti alapon szembe megy egy nő, aki azt mondja, hogy a problémát valamilyen módon kezelni kell, és ennek alapja inkább a befogadás olyan népszerűtlené válik. Figyelj, nekem olyan ő, mint a pápa. Pápa is ezt mond. Vannak emberek, akik azt mondják, figyelj, nem is az a megoldás, amit te mondasz. És lejje, kevesebben vannak. Most hallgattam keresztényeket, akik arról beszéltek, hogy a pápa az antikrisztus. Hát hallottam ilyet én a szórakoztattam magamat, becsuktam a szemem, aztán néha ha hogy biztos nem árt neki, de az rossz volt hallani. Na, ha én kifogyok a kérdésekből a hallgatók, milyen telefonszámon tehetik a fel a kérdéseiket? Azok a 99. Ő! És most Lauri Anders. move off my back and put it on my cheek and uh, while well, I'm here why don't you give me some of those high heel feet and he said listen there's no guarantee nature's got rules and nature's got laws listen the guy with the monkey's paw and I said what You said give the black Free ride, but nature's got rules and nature's We got law. And if you cross it, look out. It's the monkey's paw. It's saying, oh, oh, oh, oh. "It's saying, give me five." It's saying, "My God, I'm no man." He lost a head. He said, "The way I feel, I'd be better." fantasztikus dolgot. Holnap, képzeld, holnap hoznak egy ítéletet. Akár hiszed, akár nem. A, a kulcsára. Tőlebb, Igen, van, erről van. hallottam. Kézzel, eh, tudod, mikor kezdődött? 1998-ban kezdődött az egész. Igen. És most van az első fokú ítélet. Itt is mondhatjuk azt, hogy amit a bíróság megalapított, hogy az első bíróság alapvető hibákat követett el az első eljárás során, hogy soha nem tudod meg mi az igazság. Hát, ugyanerről beszélgettünk, ú, csak hogy, meg, hogy globális szinten, szinten se biztons, lehet, hogy igen. biztos, hogy soha nem fogsz megtudni belőle semmit. Úgy néz ki, hogy hát pénzmosás lehetett szerintem, ha lehetszerűsítem a kérdést kulcsár, meg ilyen men men men stróman szerű ember. Ke? Hát őt, őt kapták el, hát ugye nem is érdekes kulcsán. Talán már ezt se lehet csukni. Most már nem jut... tudom, hogy van-e neked olyan hőmérőd, vagy barométered, amit rá tudsz szorítani úgy a, a mi társadalmunkra, hogy, hogy, hogy szondázd, de, de szerinted ez, ez, ez mennyire érdekli az embereket ma már? Az a baj, ha nem ért... Tudom, benne van a válasz a Igen. De... Csak, a, csak az a baj, nem értik meg, a magyarok, ha ezek a kérdések nem érdeklik őket, akkor nem lesz esélyük soha a hatalommal szembe, vagy a korrupcióval szembe. mert igazán ha belegondolnak abból, hogy ennek az ügynek micsoda, hosszú idő telik el. Tehát azt mondhatom, hogyha bármilyen gazdasági gazságot el lehet követni, hisz, a, ennek a felelősségre vonása számon kérése 10-20 éven keresztül történik, akkor ö, de, de, de, erejét veszti. Mondhatnám azt is, hogy a, a kulcsár ügyben a hagyó ügy, és rengeteg nevet lehetne mondani, nem, ez nem jobb baloldal kérdése, ezt nem értették meg a magyarok, hogy ez nem politikai kérdés, ezt mind a mai napig mondom, Tóbiásnak is mondom, nem fogják elfogadni, nem érdekel na, nagyon, ne arra már, de azért mondom, hogy amíg a gazdasági bázis nem cserélik újra, hadd mondjam, milyen egyszerűen, mert, a, mert mindig az újnak van hitele, az az uralkodó aztán kicserőlédése, én ezt értem, de akkor is a a, a, a, a, a gazdasági hálózati rendszer, a, a, ami korruptá vált jobbról és balról, a, abban az lesz, hogy majd lesz egy bírósági ítélet, ami szerintem a, a szörnyű. A kulcsára azt irat meg, hát sajnálom most miért, tényleg ő vele el, hát ő csak egy szereplő ennek az egésznek. Ja, ezt tudhatta? Nem, hát tudta, igen, és, és okos volt, mert bevallott és elakadt a csúszlágű ügyért. Ezekben tele vagyunk ilyen ügyekkel, középszintű halakat elkapjuk. Ugye az olasz társadalom nagyon sokat küzdött ezzel a problémával, politikától függetlenül is, mert ott még a mafia is belejátszott, nálunk is belejátszott a maffia, én nem tudom. Mondom, én, én négy napot szabadkán élek aztán, hogy a magyarok hogy akarnak élni, ez egy kicsit az ő dolguk, de biztos, hogy nem jó, hogyha a, a gazdasági életet, a politikát és a bűnözést ő, ő szállak összekötik. Képzeld, az azt mondják, nem jó. Ez most komoly. Nem jó, mert, mert, mert e, például nincs igazi versenyhelyzet. Tudom, hogy nincs igazi versenyhelyzet, ezért nagyon vicces, amikor a Simicska miatt szomorodik, hogy nincs igazi versenyhelyzet. Mert igaza van, bár korábban, amikor e, nem volt igaza, akkor ő kihasználta ezt a nem versenyhelyzetet. De ez egy teljes katyvas, így, így el jutni a jogállamiság lebontásáig. Most Lengyelországban e, ez történik magyar mintára az európaiak azonnal uh, a szívükhöz kaptak, hogy terjed az urbanizmus uh, Ami jó hír volt számomra, és én, én azért nagyon szeretem a lengyeleket, sokat járok, jártam közéjük, hogy édes, édes Leg Valesza mondta, hogy a Kuba a nyárdat. Uh -huh. Azért a Valeszát én, én, én kiutaztam miattak danszba, az egy, az egy már én is elfelejtettem volna őt és főleg nem néztem volna meg fotón, mint ahogy most megnéztem hogy most hogy néz ki hát ha szeretni. nem hangzik el ez most tőle vagy nem tudom, Igen, hogy mondta-e vagy írta-e de... mert de, de hát természetesen demokrata vagy, hogy mondjam, nem, Vagy nem, igen. Maki, ha megengeded egy e, korrekció, ugye? Te igen. kifejezetten média munkatársa, hogy te tudod, hogy mennyire fontos a sajtóban a, a helyesbítés, és hogy mennyire összefüggének a vasárnap délutáni műsorok. A, előttünk e, e, beszélgettem ugye a Vágópistával, és volt egy, volt egy nota, egy Supermax felvétel, amivel kapcsolatban valamiért azt hangzott el, hogy a Supermax Holland, hát egyáltalán nem Holland. Az alapító az talán osztrák születésű volt, és elsősorban Svájcban, meg Frankfurti bázissal működtek, de valamiért ez vésődött volna be. Ha nem korrigálunk, de korrigáltunk. <gül> de, de most Hallgassuk akkor... meg, hogy valójában Igen. milyen hírek vannak egyébként a nagyvilágban. Zenei híreket, vagy hírezenészeket most nem mutatunk, ha viszont a valóságra ráirányítjuk a figyelmet.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 come home from a day in the golf course And I find all these messages dribbled on, wrinkled up scrap paper And they say things like Why don't you get a real job? Or You what? army?" Or Get a horse And then I hear this voice coming from the back of my head Um uh -huh. Whoa Yep It's my brain again And when my brain talks to me Puszika, nyusika, puszika, nyuszika, puszika, nyusika. Jó napot kívánok. Itt ülünk a Gáborral, meg a Leventéval. Szia, a Leventének. Sziasztok. Milyen Gábor, milyen Levente? Hát ezt kérdezhetnénk hát, mi is. Milyenek? Fú, marhajok. Marhajok. Na figyelj, le. két új munkatárs. Két új munkatárs, fiatalok, és e, beszéltek a, szerintem a, a, az, az egész év legfontosabb híréről? Konkrétan? hogy a marsnak a legnagyobb holdja, ez a Phobos, azt tudod, hogy megy a mars felé? Hát konkrétan szét fog esni, de egy a 25 millió évünk van még rá. Igen, igen, igen, de én értem, hogy nem ég a körmödre a probléma, de ha, ha, ha viszont ez történik, akkor nem megyünk a marsra. Na miért nem mennénk? Mert ez egy ilyen körgyűrűt alakít ki, maga körül a szét adott bolygó, és nem, nem tudsz áthaladni a, a kis űrhajóddal, és van mi még... tudod, tudod, de az ebben, hogy baj van az időérzékeddel. De 27 Mert... millió év, az annyi, hogy addig még a szalámi ügyedet is elfelejtik. Az nagyon sok. Igen? Igen. Akkor hagyjuk ezt. Én azt gondoltam, hogy ez fontos. Tehát, hogyha valami, fontos. mi történik a világban, kérdésre, pontos válasz kéne adnom, akkor azt kell mondanom, hogy most már biztos, hogy a Fobosz a marsba becsapódik. De hát a azt öt, öt, mondani, hogy neki olyan léptékű kéréseket tegyél föl, ami, ami, ami, ami ember. Nem a világűr. Jó! Mert 5 milliárd év múlva egyszerűen kitágul annyira a nap, hogy megsemmisül a Föld. Aha, hát ne, ne foglalkozzak. 20 annyira kifog tágulni a nap, hogy 26 órából fog állni. Jó, akkor, akkor vegyük egy, egy konkrét. A Der János szem állíthatja meg. Mit szólsz ahhoz, hogy végre az amerikai politika összedugta a fejét, megbeszélték az iraki szuniták, ez nagyon fontos, hogy szunitasít a közös hadsereg, ez lényeges. Igen. Karácsonykor végre megtámadta az íziszt. De ez mind mindegy, mert ugye az, az oroszok, azok ugye más bújt játszanak ott. Ők nekik, ők ortodoxok, ők máskor van a karácsonyuk, azt tudom. Azért. De hogy akkor ez, ez most nem arról van szó, hogy a Jézuska születés napján lecsaptunk végre az ellenségre? Mert én, én azt hittem, bízom, hogy váll Nem, én igen, abban bízom, hogy a magyarok itt beszállnak, és egy, egy úgynevezett keresztes háborút lehetne indítani, és akkor az összes ilyen álszentpolitikai keresztényűjét elküldeni a Szentföldre, hogy foglalják vissza, és akkor utána begerősíteni a terítést, amik kim vannak. Jó, akkor te ilyen álmodozó típus vagy. Aha. Jó, akkor ezt hagyjuk. Sokkal most fontos. Hát, most te ennek így örülsz, tehát könnyezben, mert te, te, te konkrétan, így, te, te elhiszed ezt a mesét a, a, a, a Biblia nevük, és emiatt annak tudsz örülni, hogy ennek a kisbednek a születésnak Ezt nem tudom, így, ezt... a határoztak el közben. Nem, nem, azt mondom, hogy ennek így nem örülök az időpontnak, pont a kisfiú miatt. Inkább funkciót utáni kéne tudok. Hát igen, ha már ellenséget tőlünk, szerintem annak van, van szerda a 11 érted? Akkor, akkor szerintem bárkit meg lehet ölni. Ja. A, a, akkor figyelj, ha már itt tartunk a pozitív jó híreknél, ez, most te ezt elhiszed, ezt az Erdogánt? Mert azon gondolkoztam, néztem. Ha, hogy a a ne hinném el. De várj, de tényleg te is elhitted? Én is. Igen, ez. Ez egyébként az... a, török, a török elnök arcát néztem, és arra gondoltam, hogy fú, mindig lenézzük mi a törököket, mi magyarok. De tudod, hogy ez az ember miért akart öngyilkos lenni? Nem tudom. Mert elhagyta az a kislány, aki azóta már felnőtt, akit a gyúcsány Ferenc mentett meg éjszaka az utcáról. Igen, ez is a gyúcsányjal függ össze. És akkor ezt, ezt mentette meg most az Erdogán a arra gondoltam, hogy a, itt micsoda szerencse ez mindenkinek. A, a, a, annak is, akinek egy kis segítséget ígért, és annak is, aki éppen arra járt. Igazából az, az hogy a közel-közel Ázsia, meg, meg a keleti Európa, ilyen fosisztabb bohótrakkal van tele, az ilyen rettenedesen elszomorító. Tehát ez most már... Hát, itt, itt nem fog működni a szabadság, megszűnik a szocializmus szétbomlik a szovjetunió és tök ilyen idióta, fasizta ja. Ezek, diktátorok jönnek a helyére ja. itt semmi se jó tehát itt lehet valamiféle ilyen vákum vagy tudod hogy indult az olasz fasizmus? nem viccelek most, komolyan beszélek mert nem hall minket senki az Na. elején ilyen, ilyen hashajtókkal mérgezték a politikai ellenfeleiket, és azon röhögtek aztán később bedúrultak, de érted, hogy az eleje az mindig ilyen, ilyen hashajtós. Erdogán bácsi megmenti a... Költészet, meg tudod meg ilyen festészet, tök menő volt, igen. A korai olasz fasizmus, az egy, egy jól dizájnolt egyébként, igen. és abszolút ilyen erős mozgalom, imádták a művészek. Igen, igen, volt benne rendület, tök jó. Ja és azért mondom, hogy Erdogán bácsi oda az oroszoknak is most megmentett egy, bocsánat, a csúnya beszédét igen, és megmentett egy, egy ember életét uh -huh. mondjuk az jobb lett volna, aki száll a kocsiból, nem? ezzel gondolkodtam én is, hogy amikor írtuk a forgatókönyvet, de az a, az a helyzet hogy akkor a világ tehát a, a sokkal jobb a misztika tehát amikor a ponyvaregényben kinyitják a táskát, nem látod, hogy mi van benne Uh -huh. ne, lát, tudod, hogy ott van Erdogán az autóban, de nem tudod, hogy mi történt a beszélgetés alatt, az a misztikához fontos szerintem szemében nézett és azt mondta, mi van meg akarsz halni, csak ennyi neked az élet és akkor lehet Igen. hogy ez, ez a mondat uh -huh. már átsegítette azt a szerencsétlen embert aki aztán felvette a napi díjat és hazament lehet, most egy gyönyörű rajzot a Megy a József figyelől. A Gyalog, és hátul ül így a Mária a, a szamáron, és így mennek Nazaret felé, és az a párbeszéd zajlik közöttük, hogy Mária, ugye még mindig nem hiszed el, nem, mondja József, hogy meg tovább. <gül> hát igen, igen, hát én, én is elve kezdtem az adást, hogy fú, pszichológiailag nagyon nehéz helyzet. Jó József érted, én is ideges lennék. Ja, én József, képzeldem, Szenteste <gül> nap meghalt tört, a törtönnyuszink. Ne, most komolyan. Esküszöm, hát ilyen meg gondolt, hogy viccelek. De, de figyelj, egyrészt én nem értek egyet a Kinoi Szent Tamással, te szerintem, tehát az állatok is, amelybe mennek, erre gondol, hogy most már még jobb neki. Az, az örök <gül> vadászmezőkön legel. Igen, az örök vadászmezőkön lett már zsákmányálat. Vagy ott lett igen. Igen, ez nem jó é, Sajnos nem, tehát hogy mivel tudom, hogy a hit legmagasabb foka az ateizmus, ahol én vagyok ezért sajnos én nem vigasztalom magam ilyen talmi ilyen, becsapás, ilyen becsapásokkal De most azt gondolod, hogy nincs a nyulat semmilyen szinten? Igen a, Ami bennem van, meg ami bennünk van így a családban, annyi maradt meg belőle, igen Na de akkor az, ami benned megmaradt a nyúlból az mi? Azt mondja Ja. igen, mindegy. nem hallottuk, mit a mondott a bekapcsolódik, tudod, hogy szokott így igen, ilyenek a feleségek kever két dolgot az orosz bombázást, meg a, a keresztén sík, a és most azt mondja, hogy mindegy jó, figyelj, akkor ha már állatoknál tartunk, annak nagyon örülök, hogy a persánya a a vidámpark kiszélesítésében ezt a bioprogramot nyomatja, azt ismeret tudod? Igen, Igen, igen, és az elefántokkal is egyetértek. Mondjuk meg, tök mindegy, hogy mi van, akkor is ez egy jó dolog, ami most történik ott. Hát az például számára azért megrázó ugye ez az egész-egész történet, mert örülnöm kellett annak, amikor azt láttam, hogy a Persányi, a Zendi vajna és a vajna tíla állnak a még valami éheknek egy ilyen Tudom, közül. sajnálom az hát, én, az én az is, mert undor az Endri Vajna, de akkor is jó hír. Ugye? Abszolút. Tehát, így, milyen érdekes, hogy mindenki szörülné. Igen, igen, én se gondoltam, hogy... De pont régebbről eh, is ismertem a Persányit, hogy arra gondoltam, hogy, hogyha ő erre használja fel a, a, a, a politikai kapcsolatait, akkor... Ne akkor... Tudom, vegyétek fel. Nem, én vagyok az, de nem tudom, miért. Ja, a Péter nem hallgatja az adást. Ja, a tudott kollega nem sokára bejelentkezik jó, ja. ja, persze, persze figyelj, a, a jó, akkor te is örülsz ennek, hogy az elefántok igen, a... de mondjuk persze, tudod megint mi van, tehát ugye az van, hogy hát egyrészt örülök, hogy az állat kezdődül, és ugye a vidámparknak nem voltam nagy rajongója, tehát én is úgy gondolom hogy a vidámparkot azt hogy áthelyezték de közben rengeteg ember, meg szomorú aki gyűlölli az állatokat és egy célba szeretne lőni, tehát, hogy ülni igen, van, ez, sokan igen. vannak biztos, nem tudom ezekkel, még én nem beszéltem hát én... Há, nem volt jó az a vidám park lássuk be, hiába jártuk oda évről évre vissza nem, azért amilyen vidámparkok vannak a világban ez egy nagyon vidám park volt de megmarad egy-két egy dolog belőle az is nagyon tetszik, hogy a, meghagyták a, a nagyvasutat meg a uh -huh. és akkor a gyerekekkel, ha megyünk állatkertbe, a kis vidámparkkal befejezhetjük az nagyon helyes Egyrészt jó, de másrészt én meg azt szeretném, hogy az egész ligetet kapja meg az, a, az Hát az lenne a tökéletes, hogyha az egész liget a versenyé lenne, igen. És akkor ugyanúgy lehetne sétálni benne, meg minden. De, a, de hát az... Ilyenes van. része csak lennének ott múflóak, hogy mit tudom. De mi a világ legnagyobb állatkertje Budapesten? Az jó? Üzed, hogy ezzel még messze nem lenne a világ legnagyobb állatkertje. Tudom, tudom, tudom hatalmasak Ez, de, vannak. Most ugye hat és fél hektár, vagy 7 hektár került hozzá. Még így az is pici. ligettel is csak egy normál vidámpark méret, vagy egy normál állatkert, méret. állatkert méret Igen, mondjuk meg a magyaroknak az igazat, hogy nekünk kicsi az állatkertünk, bár jó, Igen. de kicsi. Igen. és ez kormánytól függetlenül kicsi igen, hát, igen, hogy... igen tök mindent, ja. igen. figyelj, a, a, a hallottad, hogy az Orosz Voice megnyerte egy szerzetes mocsaló hát, igen, egyébként abszolút informálódtam de hát azért hozzá kell, éppen egy gombatot nézek a spektrumon, de helyes na, szóval hogy hozzá kell tenni, hogy ő azért már, már kirányújt a prozenévben de tehát az de a a igen, -e. igen. Igen, csak azt tudom, hogy milyen érdekes az orosz ellencsapása, Érted? A, a, ha nézed az amerikai győztesét, és nézed a mo Mocsalóvat, akkor azért mindig van a, ke a keletibe valami eredeti. Egyrészt igen, másrészt nem tudom, hogy vannak-e szerzetesek Amerikában harmadrészt pedig azért ne, az orosz orosz basszusról feladkezzünk el nekik ez egy baromi erős volt mindig az éneklés kultúrájuk tehát már egy házi vonalon igen, most igen. is éppen nem is tudom mit hallgattam egy ilyen közös orosz bolgár izé, férfi kórus tehát ők abban az elég jók voltak és el van egy magyar kórus a Szent Efrém kórus a Sve csinálják Szent Efrém ja Efrém igen, igen. magyarok és egyszer Moszfában megnyerték a Kórus Az nagyon menőség. Hát azért. Hát olyan erős a Hú, kézzel, de egyedül pedig nem is szlávok, Nem is szláv. A. Azért mondom, hogy a magyarok néha őrült dolgokra képesek. De ne aggódj, de a magyarok különösképpen nem törődnek, te se tudtad, nem? Hogy a. ez egyáltalán nem hallottam róla, de te ezért felelős, vagy te is hisz te a qd vagy jobban közelebb vagy ez a dologhoz, vagy egyáltalán hívtad be őket, hogy egy kicsit ott dörmögjenek, vagy valami. Jó, majd ettől behívom, hogy dörr meg. Szerintem az elég menő, nem? Igen. A... Ezt ugye? Na mindegy, ja, mindegyik. Jó, jó. jó. E, mit mondjuk erről a szerencsétlen Tóbiásról? Tudod, Mi hogy történt ez... történt vele. Hát ez fölvesz 2003 óta már fölvett 50 millió francsit, hogy mert messze lakik Nyíregyházán, és aztán közben érdem bérel egy lakást a hagyótól, és hogy... Hát, hogy a, a hagyók küzd az igazáért, hogy eh, én nem tudom, nem ciki ez a Tóbiásnak, hogy az az igazság, hogy a 50 milcsi benzinpénzt. A szocik azok meg ilyen De nem nem érzik ezt már? Miért nem érzik? A szókájásban is pitiánerek voltak, és így még, a, még az én ügyeskedésben is ilyen iszonyatosan kínosan pitiánerek. De ezt mondom, <haz> hogy már 2015 van. Hát már Nézzen sorozatokat, aztán érezen rá, hogy a cik... De ennyi, de ennyi van bennük. Tehát, ennyi? tehát miközben a századék most lekapott a polcra 800 milliót, ezek ilyen izzék, ilyen három és piti, piti kis az pénzekkel az üzletelnek még mindig, és várják, hogy rájuk szavazzanak. Szajnától az egy sírok. Mely, mennyire kicsinek kell lenni az összegnek, hogy ne sajnál? Hát, Szerintem. Nem tudom, a milliárddal az minden cikkét. Uh -huh. ez szerint... körülbelül a milliárd az az összeg. ami, ahol, ami ugye, már mentes na most már végeztem azzal a való hogy ezt akarok, ezt uh -huh. na most már ilyen 200 milliós mint ez a Simon meg ezek az összegek hát ezt tudod, hát persze hogyha ezt a cipője tud újat venni vagy el tud menni fogorvoshoz de hát úgy az életét nem oldja meg tehát azt mondod egy ilyen, a 800 milliók körül az teljesen korrekt nem? hogyha úgy csinálok Jaj, igen. Igen. Há, ja, én is a... A, a, a, szomorúnak tartom, mert a, ja, hát kicsit szomorúnak tartom, hogy... Igen, én azt várom, hogy engem fizessenek le, hogy ne, ne, vesz, ne szólaljak meg többet. Ja. és akkor így kb. 1,2 milliárdot kérnék ezért. A, a szocialista párt mikor ismeri föl, hogyha nem változtatja meg a Garnitú, háttér garnitú soha. Rája. soha? Soha, nem, nem. Mert ez olyan tudod, hogy ez a, nem tudom, a te kedvenc van ez a másztenében gerend, a saját szemben gerend, a másztenében szálka probléma, hogy van egy ilyen speciális vakságuk, és Aha. ezt nem látják meg soha. De egy idő után, ez hosszú távon tudod végül is a nullaponthoz, ez entrópiának hívják, ponthoz vezet. Persze, hát ha nem lesznek, akkor se fogják felismerni, de legalább már nem lesznek. Tehát ez. Uh -huh. ez ja. Akkor a kövérnek ez igaza a van, a... hogy el fog tűnni a szocialista párt. Hogy Mert? Hát egyelőre a szocialista párt arra alkalmas, hogy unokákat szüljen a kövérnek. Uh -huh. Ja. De egy kicsit... Nem látok bennük többet. Érdekes, a magával vitte a pártot a sírba. Hát valószínűleg igen, de hát az se volt egy jó irány, tehát nem értecsen, arról arra van szó, hogy vele egy jó irány kihalt és az új meg teljesítenek, hanem ő az a fajta vezető volt, aki még valamilyen szinten ezt a baloldaliságot így, így, így séróból tudta hozni. És ezek most már ugye se a baloldaliságot nem tudják hozni, de már az, az elegancia, van a elegancia hát ilyen Moszkvában tanult alkoholizmus sincs meg bennük, ami a nép uh -huh. szívébe beleírta őket. Igen, igen, mert igen, még, még az alkohol se segített rajtuk. Igen, igen. igen. Ezek már nem is hisznek, szerintem rendesen. Az utolsó Szanyi Tiborral is lassan ki ki kimenyezem. Igen, az utolsó nagy alak Szanyi Tibor volt, igen. igen, emlékét megőrizzük. Mit tette volt fin finom Kajcsi karácsonykor? Hát amennyire lehetséges volt, hát az én étkezési kultúrám mostanában visszafogott. De, de miért, Ötött sokáig akarsz élni, vagy mit mi, Nem mi? a, foga, a fogai miatt. Ja, ha tejbe papizol. Hát te már most már nem, most már átértem áttértem a, a, a, a egyáltalán nem szilárdról a gyakorlatilag majdnem szilárd élelmiszerekre. De ilyen nagy zabállásokban egyszerűen nem tudok érteni, mert ilyen melós a dolog, tehát oda kell figyelni, amikor eszem. Szarérzés megöregedni? Igen. Ugye? Én is észrevettem, amikor rágok. Nem őjenek föl, meg csapda. Ja, nem érdemes, mondjuk a fiataloknak nem érdemes sokkal égélni. Ja. mert furcsa meglepetések érik az embert. És egyre több. Egyre több, igen. Néha harapányson félelmetes volt, ma már nem az? Igen, igen, ez van. És hát a nyuszi is meghalt. Úgyhogy Meg ez mondom, szem. nem, nem, semmilyen szempontból nem érdemes megöregezni. Jó van, jó van. Hát nem volt ez vidám beszélgetés, de örülök ennek is. Jó, van, csók, Csók. csak. Lauri. C -c -c -c -c -c -c Szervusz. hello, Szerbusz! Hallasz! Hallasz engem? Raja ha kitalálod hittem. azt, hogy honnét jön ez az érzet, akkor braaha. a játékot. Az az igazság... Be... Itt vagyok, jó. Az igazság és az ítélet a istené Nekünk esendő embereknek egy lehetőségük van. Az őszintesség. Honnét idéztem? E, onnan. Már is mondom neked, Markó Iván... Világhírű balettművész Honnan? új hangos könyvéről ez nem a reklám helye, de ennél jobbat karácsonypárt az ember nem is hallgathat egész úton Budapest-től Bécsig ezt hallgattam most kijöttem a kaffésperrből, ahol barátaimmal éppen vacsorázunk <kül> azért, hogy el tudjam mondani, hogy mi is történt a héten és ezután az idézet után jó lenne, ha csak pozitívukat mondanék de azért akadt negatívum is Bécs mindig minden ünnepkor gyönyörű nem olyan, mint a magyar főváros természetesen azért itt is köd van és milyen érdekes volt egész héten mindenki sorbált ajándékért aztán tegnap már sorváltak azért, hogy enni kapjanak és vannak olyanok, akik ma már éhesen feküdtek le Micsoda igazságtalanság. Én, minek utána zsidó vagyok, nem ünneplem a karácsony már nagyon régóta, meg amikor gyerek voltam, akkor sem igazán szerettem. De azért szeretném énnek ilyenkor is veszek ajándékot. Egyik kedves ismerősöm, gyermekének vettem például egy méret drága legót, neked elárulom közel 27 ezer forint. nagyon borzalmasára van. Nem vettem ajándékot, Pudom. de... A borzasztó az volt benne, hogy egy bevásárló központba azt kértem a pénztáros, hogy nem lehetne becsomagolni, és majd az üzletvezetőt hívtam, az rám föl, mert azt mondta, hogy ilyen badalságunkra nekünk nincs kapacitásunk. Ha már kiadott 27 ezer forintot, akkor legyen csomagol is, és csomagolja be. Szörnyi. Ha nem órákat töltöttem volna ott el, ameddig végre megtaláltam ezt az ajándékot, akkor, akkor legszívesebben ott hagytam volna, ezzel szemben ma végre egy kávéházba vettem magamnak, mert ugye én is még mindenki ilyenkor ünnepek táján diétázom, találtam magamnak egy minyont, egy ilyen kávéházba bementem, és kérdezték, hogy itt teszem meg, vagy csomagolják, és elegánsan becsomagolták. Vagy mi érdekes a világ, de ugyanezt történik Londonban is, ha veszel akár egy ceruzát is, azt is kedvesen, udvariasan, kérés nélkül becsomagolják. Úgy látszik, nálunk már az álszínbe fölnőttünk a nyugathoz, de kiszolgálásba még keleten tartunk. Én csak azt mondom a kedves hallgatóknak, hogy ne legyenek olyanok, mint én, türelmesen hívják a üzletvezetőt, majd a panaszkönyvet, és írják be nyugodtan, mert mi az, hogy erre nincs kapacitásuk. That's... Ennyi a negatívumokról, de jó dolgok is történtek velem, hisz e, újfent lehettem az operába e, megint érdekes dolgokat hallhattam e, holnap is csak önök hogy jövő héten legyen miről beszámolni, beugrok a Pécsi operába aztán meg elmegyek és valami kis újévi koncertet is hallgatok meg ha akarják, elmondom az nöknek azt is hogy majd január 1-én egy másik rádióval a saját műsoromba kikkel és miről beszéltem, egy biztos megint eltelt egy esztendő már az utolsó napjai vannak hátra. A világ még mindig nem tört ki. ezelőtt egy órával, mielőtt a hotelszobámból a barátaimmal vacsorázni indultam, éppen megnéztem a világ híreit, feldolgoztam azt is, hogy az ígéret földjén Jeruzsálembe dübörög a terrorizmus, újabb ember veszette életét a palesztin késelések nyomán. Sem az örökvárosban, Jeruzsálemben nincsen, sőt, mi több, Betlehembe is kevesen voltak ez idén. Pratikánban minden simán lezajlott, de erről gondolom már a rádióadásaiból tudnak. Ott is többen voltak a rendőrei, mint maguk az imádkozók. Bizom benne, hogy az év itt még é, jó érzéssel, szélesre át ablakokkal, sok-sok gyümölcsel és sok-sok szeretettel fogják befejezni. Aztán ránk köszönt az új esztendő, a polgári új esztendő, 2016-ot fogunk írni, és bízunk benne, hogy ez az 5766, majd szeptembertől a 77 egy olyan esztendő lesz nekünk, amire érdemes volt idáig élnünk, valami újat alkotunk, talán vége lesz ennek a is, és lehet, hogy elkezdjük szeretni egymást. Mi Te előlegezzük meg, legalább te meg én szeressük egymást, meg a kedves hallgatók, akik mellett vannak most, akkor öleljék meg, csókolják meg egymást, vagy ha egyedül vannak, arra gondoljanak, hogy milyen jó, hogy van egy rádiókú, aki belük van ezekben a percekben, és amikor egyedül vannak, hallgassanak minket, és a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben én újra várom őket. Ámen. Szerbusz. Oh, Amen. Szia-szia. Minden jót. Csáu. Jövő héten. Csáu. És az angyal tovább énekel, Lauri Anderson Napokat tartunk egyetlen két órában. Mm.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 I won the lottery. I mean, Lots of money. I got so excited I ran into my place and I said, Hey, hey, hey. is anybody home? Nobody answered, but I guess that's not too weird since I didn't know. It'll be the year 3,000. Robi, itt vagy? Hát, itt vagyok, Jó, aki tudom a jól, hallgatókat. Mi van veled? Hogy, hogy, az... hogy, hogy, hogy, hogy telt a karácsonyod? Hát kicsit betegesen, de megpróbáltam úgy felfogni, hogy most elzűgött és ennek kell örülni. Egy dolognak viszont örültem. Igen. Én az a profusú ember vagyok, akit a karácsony nem változtat meg. Értem ezt úgy, hogy ha valakit nem születtem a két napon, akkor a maradék három napon sem fogom szeretni. Tehát én vagy szöldek valakit, vagy nem, a ez nem változtatja meg. Viszont sajnos a mai politikának, és ez nem csak Magyarországban igaz, de Magyarországban kifejezettem, vagy különlegesen nagyon sokan éheznek. És hát több helyen voltam az évben én, én amúgy is ilyen az a ember vagyok, te ismersz engem tök, hogy, hogy bárki meg igyekszem valamilyen módon valami megoldást találni a problémájára, legyen az tüzelő, vagy ruha, vagy irányzel. Azt láttam, hogy rengeteg az éhező ember, aki sorbált különböző karitatív eh, helyeken eh, melegebbédél, és az a baj, hogy csak karácsonykorban ilyen, hogy mindenki ételet hoz már hozzám, persze, hogy mindenki nem mert a nagy kereszténydemokrata, KDMP Fidesz-KDNP nem osztíták, ők azt mondják, hogy nincs éhezés, csak a, ők azt mondják, hogy nincs éhezés, menjenek az útteres nézzék meg, hogy hányan családostról órákat állnak sorba, idősebb piatalok a legkisebből a legidősebbig csak azért, hogy melegételhez jussanak, És az az egy baj van, hogy elfelejtjük, hogy éhezés nem csak három nap van egy évben, de, decemberben 24-26-ig, hanem sajnos az emberek éheznek, és igenis ételt kéne hoztani egész évben, ilyenkor megvan fejelve a szegénység azzal, hogy sajnos még hideg is van, és ne felejtsük, hogy már most vagytok megben az országban emberek, de három nap múlva itt hogy mínusz 10 fok lesz. És azok az emberek, ahol nincsen eltüzelő, én jártam olyan vidéki házban, ahol nem volt ágy, nem volt szexély, mert eltüzelték, mert azzal szítettek. Na most eh, lassan közel az év végen. Nyilván ki, mindenki próbálja számot adni, hogy mi történt az évben. Majd azt mondtam, hogy sok jó dolog történt az évben, de hazudnék, ha azt mondom, hogy sok jó dolog történt az évben. Ez egy nagyon negatív év volt. Én azt mondom, hogy az én életemben például uh, egy elég mérekülés volt, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy uh, mindenfajta gazdasági és más értelemben is ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez rossz év volt. Nem látom azt, hogy nagyon uh, fölmennem. Bármifajta fajta mutató, nyilván művileg a statisztikák nem mondanak igazat, mert az ember a saját bőrén érzi legjobban, tehát egyszer azt mondta egy barátom, hogy jobban hiszel a statisztikádnak, mint a saját szemednek, és hát igazda van, hogy a saját szemednek az ember jobban hisz, mert a saját bőrén jobban érzékeli a dolgokat. Én nagyon bízom abba, hogy egy jobb év fog következni. Én nagyon szeretném, hogy az emberek ne felejtsék el, hogy tulajdonképpen 10-12 évvel ezelőtt amikor még a Magyarország egy összefüggő ország volt, és nem volt ilyen, hogy jobbikos vagy, vagy jobboldali vagy, vagy baloldali vagy, hanem voltak ilyenek is, meg ugyanak is, és családok összetartottak. Most családok azért nem találkoznak bizonyos családtagokkal, mert az egyik ilyen, a másik olyan. és szeretem, hogy egy picit több szeretet szorulna belénk a karácsonyon kívüli hangulatban, mint amennyi amúgy belénk szorult. Ne felejtsük el, hogy terörfegyengetettség van egész Európában, közép európában e, Mindenki vigyázza magára, hogyha tömeges helyekre megy, így a szíveszterel kapcsolatban. És hát nagyon remélem, hogy egy jobb év fog következni mindannyiunk számára, amikor egy kicsit több barátság lesz, egy kicsit jobb gazdasági mutatók lesznek. Mire alapozod a reményedet? Arra, hogy ennyi ennél rosszabb nem lehet, bár én már 2014-ben is azt, hogy ennél rosszabb nem lehet, és azért a 2010 -es. Én azért megmutatta, hogy lehet ennél rosszabb. Én azt gondolom, hogy ha a következő fél évben nem változik valami, akkor Magyarországon megint elindul egy hullám. A nyugat-európai országokban egy munkavállalói hullám. És ugye ne felejtsük el, hogy annál kevesebb ember fog majd itt megint adót fizetni, annál kevesebb ember fog majd itt gondoskodni a nyugdíjasokról. Én jól tudom, most hét nyugdíjasok, de egy emberre. Jól tudom? Gondolom, igen, nem tudom. Én úgy tudom, hogy, hogy most hét. Ugye ez köszönhető annak, hogy a Ratko Anna, ha jól tudom, 50-től 54-ig megtiltotta az abortuszt. Ugye és a Ratko kország gyerekei nagyon-nagyon sokan voltak. És hát egész egyszerűen nem bírunk el, mert nincs annyi munkavállaló, nincs annyi adófizető, hogy ennyi nyugdíjast el, el tudjon viselni. Előbb-utóbb össze fog a rendszer, nyilván az a 3100 milliárd is hiányzik öt évvel ezeket lenyúlt a kormány, ami egyébként bűncselekmény, csak azért nem bűncselekmény, mert törvényt hoztak rá, hogy ne legyen bűncselekmény, de azért én bízom benne, hogy ha egyszerűen valahogy megbotlik az aló, akkor igenis el lehet egy nemzetközi bíróságon e, e, indítani egy olyan tert, hogy vajon bűncselekménye az, hogyha valamit törvényt hoznak, hogy nekik nem bűncselekmény azt, amit csináltad, de mindenki mások, igen. De egy sikasztás volt, amit legalizáltak. Most jön a hideg, most jó nyugdíjas meg fog halni, ez javítja a statisztikákat érte, tehát hosszú az, távon igen, igen, tehát Az akkor... a baj, hogy, hogy, nem, nem, tehát, hogy nem becsüljük meg azokat az embereket, akik kórházakban dolgoznak, legyen az orvos, ápoló, kisegítő, bárki, aki egy jó szót tud mondani a betegek, betegekhez. Nem, nem, nem becsüljük meg a szociális zónában dolgozó embereket, akik esetleg elesettekhez mennek ki, és hát nem is nagyon tudnak mivel segíteni gyakorlatilag, csak azt kell mondjam, hogy van egy pár olyan barátom, akik kisebb érztem volna idjáig, de megemelem, megemelem a kalapomat előttük, mert bár gazdag emberek, és azt mondják, hogy azért gazdagok valaki mert igazából nem adnak senkinek, képzeld el, hogy több köbméter fát adtak rászorul embereknek, akik ezáltalán túl tudják élni a következő pár hónapot fűtéssel, valamilyen módon, miha egy szobát egy házba, akkor is. És hát igen, most össze kell fogni a magyar embereknek, és segíteni kell, hogy senki ne fagyjon meg. Én nyilván nem mondhatom azt senki hogy fogadjanak be embereket a lakásukba, de aki tud, az igen, hogy a többieknek. Én is fogok segíteni, egyébként, megszoktam is a rászulultaknak. A hideg, az egy borzasztó úr Egy csomó olyan ország van, ahol meleg van, és egyszerűen nem, hiába van éhínség, nem kell ilyennel számolni, hogy az emberek megfagynak. Bizony, most a következő héten mínusz 10 mondanak, és igenis aggódom azokat az embereket, akik esetleg nem tudnak fűteni, egyedül vannak öregek, se pénzük, se fűtő ö, dolguk nincs. Igen, talán nem itt kéne rosszani a szélában dolgozók között a pénz. Ilyen kívülről a kibic könnyen beszél, mert nem ilyen vagyok az a gazdasági és pénzügyi miniszterének az országnak, de az egészen biztos, hogy az MNB bank által vásárolt milliárdos eh, kiadások, amik egyébként, ő, ugye azt mondják Matolcsi úr, hogy az az ő dolga, hogy ő mire költ a pénzt. nem. Az MMB, tehát a Magyar Nemzeti Bank az állampénzén játszott, Tehát az az állampénze, az állampénze pedig onnan van, hogy mi adót fizetünk. Tehát azért, azért egy picit hogy ez a fanyi. Én várom egyébként azt, hogy mikor lesz egy olyan bukás, ami elindít egy olyan dominó így a politikusok között, azért most azért lehet olvasni hát az interneten, hogy 73 kormánytagot e, számoltattak el, börtönöztetek be ilyen-olyan országban, sikrasztásért, korrupcióért, és azért maradjuk annyiban, hogy szerintem, de is listabetetők lennénk legalább ebben az egy dologban, ha másban nem is Magyarországon. És hát, e, mindig azt mondjuk, hogy jó, hát, Negatív vagyok, hát igen, negatív vagyok, mert ebben az országban élek és azt mondtam magamnak, hogy fél évet adok, ha fél év alatt nem változik semmi, akkor én is egy másik országba fogok elmenni. Ott fog adót születni, ott fogok élni, és hogyha összejön, én éltem már több országban is, mindenhol megálltam a helyemet, akkor lehet, hogy ott is fogok maradni. És ugye hát ez az elvándorlás, ez egy nagyon nagy probléma az itt maradóknak, és hát nyilván, ha mindenki elmegy, akkor mi lesz azok, akik, akik nem tudnak valamiért elmenni, mert vagy a nyelvismeret hiányzik, vagy a tudás hiányzik, vagy a bátorság hiányzik, vagy a lehetőség. Mert sok embernek nincs arra a lehetőség, hogy a következő egy-két hónapot megfinanszírozza külföldön magának. Én azt mondom, hogy a mostani fiatalok tanuljanak nyelveket, mindenképpen legyenek felkészülve, hiszen ő, bennük van a jövőnk, a mi jövőnk is egyébként. Legyenek felkészülve arra, hogy, hogy mi lehet majd akár oktatás szempontjából, akár munkavállalás szempontjából, milyen gondok, milyen e, szakmák És hát én kívánok a jövőre, a következő éve sok sikert, mindenkinek egészséget. A mindenkivel szó szerint értettem. Nem gondom azt, hogy ellenségeknek, bárkinek rosszat kell kívánni. Én remélem, hogy a következő egy picit konszolidáltabb, akár a terrorista, vagy a terrorizmus terén, akár a béke terén, és akár a gazdaság terén is jól esne egy picit. Tám biztonságban érezni magunkat mindenfajta szempontból. Legyen így, legyen így, én is el szeretném. De hát kevés. Halleluja. halleluja. Halleluja, köszi. Köszi, szépen, a jövőre folytatjuk hogy leszünk is természetesen Lauri Anderson, zene. Boldog karácsonyt a hallgatónak, Haló. Én is boldog karácsonyt kívánok! Én egy 87 éves megvakult nyugdíjas pedagógus vagyok. Én sokszor gondolok önre, sok mindenhez így magamba hozzászólok, de most a beszélgetései még a Parakovácsnál az jutott eszembe, hogy, hogy a kisnyúl elvesztése az egy olyan fájdalom, mintha egy gyereket veszítene. Én veszítettem el kutyát háromszor egy 21 éves unokát, és tudom mi az, hogy majd időnként elnyúl a fájdalom, és a, valóban a kutyáknak, macskáknak nincsen ország, de emlékezni fog rá, és ott a fájdalom. A másik önnek pedig, meg akivel beszélt, az Isten áldja meg, hogy kimegy és megpróbálhat Mindenki nem hagyhatja itt az országot. Nekünk is nagyon nehéz az életünk mert kis nyugdíjasok vagyunk, én vak vagyok, és hál' Isten a férjem él, aki még segít rajtam. Azt nem tudom feldolgozni, hogy miért vakultam meg, meg hogy, mert a vakok intézete az tűbe fűzni, meg szőni megtanított volna, de egy, egy ilyen pszichológus segítséget, hogy hogy lehet ezt feldolgozni, hogy valaki elveszi a szemem világát. Hát ahhoz nem kaptam segítséget. Olyan segítséget csak se kap az ember, csak ha megvizeti, hogy jön segíteni, áralkodni, vagy mit tudom én, de, de hát mindenkinek nem lehet elhagyni az országot. Ne, És kiszen. nekünk is lett ne. volna módunk 45 után, 56 után kimenni, nem sikerült. Sőt, mint több a háború alatt, én Székes-Vehérváról gyalog eljöttünk, Münchenig, Altöttingig, Naói-öttingig, Al Al és a möncseni tanítóképzőben meg volt a felvételünk, de az édesanyám honváctól megbetegedett, és hazajöttünk. És ahogy egy háti ákkal kimentünk, éppen úgy jöttünk vissza üresen. A másik, hogy az én unokám az kint Afrikába dolgozott, hál' Isten már, haza, és hazajött, és nem maradt kint pedig, mint pilóta, vagy kapitány rengeteg pénzt kereshetett volna oda ki. És milyen jó, hogy hazajött, és most már Erdélyben dolgozik az egy parasztköpés és Afrikához képest, és mikor kérdezgetjük, az azt mondta, hogy, hogy nem tudna, elég volt, elég volt külföldről, és hazajött. Szóval, szóval nem mehet el mindenki. Azért... Módja Haddi... arra meg. Valahogy az emberi öregkorban szentimentális, azt hiszi, hogy itt élnet, kell, még ha nyomorultan, még ha betegen is, meg nélkülözve is. De hadd vigasztaljam azzal, hogy én is a történelmi Magyarországon vagyok még, tehát nem mentem nagyon messze, de hát ön, az önnek a magyarsága nagyon érdekes. Ma is annyiszor elgondolkoztam az, mikor mondogatta, hogy mert a magyarok, hát hogyha átlépi a határt, akkor szert szemmel néz bennünket. Nem, a, a, a, már nem magyar vagy, hogy van ez Szóval ha ilyen érzésem volt Hogy már a magyarok hát, mi a, mind a ke, Igen, jól mondja, mind a, a kettőség, nehéz? Nem, hanem ez kialakul valahogy Tehát a szerbeket magyar szemmel nézem A magyarokat meg elkezdem szerb szemmel nézni Ez valószínű születni kell erre Biztos azért, mert félig osztrák is vagyok Tehát ez a de Na jó, hát nem menjünk a múltbe, mert de ez fontos szerintem, a, a, a fontos. Ferenci Gábor, Abayi, birtokos, aki kis birtokos, aki elperelte a vagyonát, a férjemnek olyan felvidéken olyan, aki elitta a vagyonát, szóval ne az ősökre. Ne, nem az ősökre. A, azokat az embereket, ne, az, akik ne. döngetik a mellüket, hogy magyaros, és ne haragudjon. Ne, de pont ezt ha, akarom a mondani, az Istent leszednék a lábáról, a keresztről, és fennem hirdetik. Valahogy én úgy nevelődtem, mondtam, 87 éves vagyok, hogy, hogy a vallás is magánügy, szerintem meg magánügy, a, hogy ki milyen hazafi, kokárdát nem tűzök völ, na azóta meg különösen nem, amióta az orbánek mindig kokárdáztak. Ez igaz. A másik pedig, hogy a, a hitem és az Isten képem is olyan, amilyen én festek, de mindenkinek olyan az Isten képe. Na, az én katolikus. Ezt, megint, ezt akarom most és mondani, hogy törvöző hát, seg... papakat, hogy prédikálnak hát néha lekapcsolom, mert az nem kell nekem. Igen? Ezt és, akarom mondani, és hogy, nem, a, az, tudom, hogy Öreg korban az ember korba szóval a más, az adásnak is Nagyon jó, hogy betelefonál és De hatóra iskolába, És 50 és <gül> évig Ezt komolyan mondom hogy ö, Nagyicskán tettem be A lábamat a Templomba, mert akkor átcsalódtam De butaság volt, mert hát Nem az apácákon keresztül Kellett volna megitelnem a vallást Mindegy Utólag, de az Isten és olyan, amilyet én festek, de egy pap, amikor prédikál, akkor neki is olyan az Isten képe, amiért ő festi. Köszönöm szóval, szépen, szóval köszönöm szépen. Érdekes. Én azt hiszem, nekem nem, ingem, nem bocsájtana, meg, egy pap nem oldoznak De én most én magát. Vele, én, hogy de én feloldozom van, magát. vitatkozni bele, hogy ez vagy úgy van, vagy amúgy van. Én is vagy pap ez vagyok. miért van, úgy mér van, amúgy? Mindennyian papok igen, vagyunk. igen, Szóval nem hiszem, hogy feloldoznak, vitatkozni mondja meg, hogy az én magyarság kérdésem az ugyanolyan hitkérdés, mint az Isten hitem. Tehát én hiszem, hogy magyar vagyok, nem pedig genetikailag vagyok magyar. De köszönöm, hogy betelefonált, és köszönöm, hogy boldog karácsonyt új ola. Ez volt a Bakás lista kedden, 11 és 1 között megismétlik, a csak azt tudom mondani most is a Hallgatóknak, ami hasznos jó tanács, hogy imádkozni kell, szeretkezni kell, és a könyvek nem ártanak, olvasatok könyvet.